Belșug. El, singuratic, duce către cer brazda pornită în țară de la vatră. Când îi privești împiedicați în fier, par el de bronz și vitelei de piatră. Grâu, popușoi, săcară, mei și orz, nicio sămânță nare să se piardă, să cura prugului când s-a întors, rămâne o clipă în soare. Ca să ardă, ager o rupe de la fund Pământul greu muncit cu dușmanie Și cu nădejde, până ce Rotund Luna și așează Ciobul pe moșie Din plopul negru Răzimat în aer Noaptea Pe șesuri se desface Lină la nesfârșit Ca dintr-un Vârf de caier Urzit cu fire de lumina e o tăcere de început de leat tu nu ți întorci privirile înapoi căci Dumnezeu pășind apropiat îi vezi lăsată umbra prin boi